Aquest divendres 28 de juny i a l'informatiu de ràdio Palafrugell parlarem amb Joan Soler, director de la Biblioteca de Palafrugell i és que dilluns, dia 1 de juliol, es posa en marxa de nou el servei de bibliopatge a Tamariu. Tornarem a repassar amb Lluïsa Bonala alguns dels actes de la Festa Major de Calella de Palafrugell. La informació comarcal passarà per Begur i és que el govern ha decidit aplaçar la creació de l'aula de P0 de la llar d'infants de Begur fins a l'any vinent. Música També us recordarem que avui a les 10 de la nit, Liceu a la Fresca, a la Biblioteca de Palafrugell, al Pati, un pati ambientat com si fos un liceu. Música De la mà de la Sònia Vivoles, directora de l'Espai LGTBI de Palafrugell, recordarem els actes per commemorar el Dia Internacional per l'Alliberament LGTBI que se celebra avui i també la regidora en funcions de polítiques d'igualtat, la Mònica Tauster, ens farà lectura del manifest. I acabarem aquest informatiu amb la previsió meteorològica que ens portarà un dia més l'Enrique Molto i, a més a més, també uns quants consells que ens fan arribar des de la Generalitat per combatre de la millor manera aquesta onada de calor. Iniciem aquest darrer informatiu de la setmana i el darrer informatiu també del mes de juny, d'avui divendres 28 de juny, parlant de la Biblioteca de Palafrugell i és que precisament amb l'arribada del mes de juliol doncs començaran la biblioplatja a aquest servei tradicional ja de Tamariu, que cada estiu del mes de juliol i el mes d'agost doncs ofereixen aquest servei de premsa de préstec de llibres. En parlem amb el director de la Biblioteca de Palafrugell, en Joan Soler. Bon dia, Joan. Amb aquesta activitat tradicional arriba una vegada més a la platja de Tamariu, oi?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 Doncs seguirem repassant aquestes activitats que tenen programades al llarg de l'estiu a la Biblioteca de Palafrugell, Frugell, doncs amb aquestes també a propostes que aporten a la biblioplatja de Tamariu, les anirem repassant a mesura que s'apropin aquestes dates. Continuem en aquest informatiu, seguim amb notícies relacionades amb el nostre municipi per explicar que aquest cap de setmana arriba la festa major de Calella de Palafrugell amb activitats per a tot tipus de públics. El gran gruix de propostes les organitza l'Associació de Veïns i Amics de Calella, per aquest motiu, la presidenta de l'associació, Lluïsa Bonal, ha visitat els estudis de l'emissora per comentar-les. Les activitats comencen divendres, avui mateix, amb el Ball de Festa Major, a les 10 a la plaça del Port Bo. Aquest concert coincidirà també amb el primer contacte dels tripulants assistents a la 27a trobada d'embarcacions tradicionals. I és que, com ens recordava Pere de Prada, doncs aquesta primera presa de contacte entre les embarcacions que prendran part d'aquesta 27a trobada, doncs es fa la mateixa nit de divendres amb un sopar a la platja del Port D'altra banda, en seguint amb aquesta festa major, el dissabte 28, coincidint amb Sant Pere, patró de Calella, és quan hi ha el gran gruix d'activitats. A les dos quarts de set, a la plaça de les escoles, hi haurà una activitat infantil amb Fefe i companyia i paral·lelament al Port Bo, hi tindrà lloc el Vall de Sardanes amb la cobla Baix Empordà. Per acabar aquest dissabte, doncs, a les 10, a la platja del Canadell, hi haurà les cançons arran de mar amb els cremats, una activitat que comença a ser tradicional, com recorda Lluís Abonal. I a la nit, al Canadell, a les 10 del sí. si vespre... Hi ha cançons arran de mar amb el grup Els Cremats, que ja és tradicional, ja s'ha fet altres anys, i és també per, per celebrar Sant Pere, Festa de Calella. El darrer dia d'aquesta festa major serà aquest diumenge 30, on les activitats s'iniciaran des de primera hora del matí. De 10 a 1 coincidiran la trobada de puntaires sota les voltes del Portbou i el concurs infantil de dibuix. A les 11, a més a més, també tindrà lloc la missa cantada amb la coral Nit de Juny a l'església de Calella. En acabar aquesta missa, a les 12 a la plaça de l'església hi haurà un vermut popular. El punt i final d'aquestes activitats, d'aquests actes de Festa Major de Sant Pere a Calella de Palafrugell, la posarà l'Associació Recreativa Festes amb una rua pels carrers del nucli. I la darrera de les activitats és organitzada per l'Associació Recreativa Festes de Calella, mm -hmm. els que agraï moltíssim perquè ells organitzen a la tarda del diumenge 30 la rua per Calella i acabada aquesta rua hi ha una sessió de zumba. S'acaba la plaça del Porvó, però la rua circula per diferents carrers de Calella. D'altra banda, la festa major de Calella de Palafrugell, doncs, hem de dir que arriba al cap de setmana abans de la cantada de Vaneres i dona el tret de sortida a les múltiples activitats que es desenvolupen a Calella durant tot l'estiu. Lluïsa Bonal també ha repassat les activitats de la primera quinzena del mes de juliol. A més, també ha comentat que enguany han canviat el format de difusió d'aquestes activitats estiuenques.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 perquè no sembli repetit. Així doncs a mesura que es vagin apropant aquestes diverses activitats que programen des de Calella de Palafrugell, des de l'Associació de Veïns i Amics de Calella doncs les anirem repassant no obstant això doncs us recordem la setmana que ve dissabte dia 6 la Cantada de Veneres i el divendres 12 d'aquí dues setmanes per tant tindrem aquest programa especial des de Calella de Palafrugell amb Garcia i Tarribes i associats per tant amb Pere Garcia i Guillem Tarribes que ens acompanyaran en aquest especial que farem i que ells dos ens oferiran aquest programa des de la platja del Port Bo. i aquests fragments de l'entrevista de Lluïsa Lluís doncs us recordem que les podeu recuperar a través de la nostra pàgina web a radiopalafrugell.cat podeu trobar l'entrevista sencera, l'apartat de, de notícies i també els fragments aquests que us hem ofert avui en aquest informatiu d'avui divendres 28 de juny Un ara per a la informació comarcal destacada del dia i que no hem repassat a l'hora del peix fregit, i és que l'equip de govern de Begur ha decidit aplaçar la creació de l'aula de P0 de la Llar d'Infants Municipal Ses Falugues fins a l'any que ve, per al curs 2020-2021. Inicialment, com ja preveia l'anterior govern, la previsió era obrir-la aquest curs, però finalment, davant la manca de la infraestructura necessària per poder-la crear, dins dels paràmetres normatius i terminis d'execució, s'ha decidit deixar-ho per al curs vinent. En concret, l'anterior govern no va preveure una organització d'una obra d'aquestes característiques, com poden ser els terminis dels projectes, la seva tramitació i la seva posterior execució. Una execució que es recorda des de l'actual Govern en què el curs acabava en guany més tard que els darrers anys i que, per tant, el termini per poder fer les obres era d'un màxim d'un mes i mig. Per tot això, el nou govern, tot i valorar positivament l'actuació, ha decidit aturar-ho a l'espera de concretar una planificació de tot el procés. D'altra banda, ahir també es va tancar el termini que s'havia obert per a la seva preinscripció de l'aula de P0 i durant el termini només es van presentar dos infants de dues famílies diferents. Tornem cap a casa nostra, seguim repassant activitats per aquest cap de setmana, ara posarem la mirada en una activitat per aquesta nit, a les 10 de la nit, a la pati de la biblioteca, hi haurà aquesta projecció d'aquest audiovisual d'òpera tosca de Giacomo Puccini, amb entrada gratuïta i aforament limitat aquest projecte del l'Iceu a La Fresca, doncs, us hem de dir que és un projecte amb un fort component divulgatiu de desmitificació de conceptes associats al gènere amb accés a títols atractius i accessibles per fer gaudir a tothom de la immensitat de l'òpera assistint d'una manera única, propera i informal a una funció al Liceu, El Liceu de tots. El projecte, us hem de dir, que es va iniciar el 2007 amb l'òpera a la platja que consistia en la retransmissió, a través d'una pantalla gegant i en fals directe, de l'òpera que s'estava representant en el propi teatre. La temporada 2014-2015, aquest projecte es va fer realitat de nou gràcies a la col·laboració de Televisió de Catalunya i es va fer la retransmissió de la Traviata. En aquest projecte es van afegir uns quants municipis que, a través de pantalles situades a les seves places i carrers, van fer arribar l'òpera a les seves poblacions. La tradició s'ha anat repetint durant les següents temporades i cada cop més poblacions han participat del Liceu a la Fresca fent arribar l'òpera als seus municipis i fent gaudir de l'òpera a cada vegada a més públic. Per aquest Liceu a la Fresca que es farà al Pati de la Biblioteca doncs us hem de dir que és una iniciativa de l'Àrea de Cultura, la Biblioteca de Palafrugell i també el Cineclub Garbí i que per aquest motiu han ambientat el Pati de la Biblioteca com si fos un teatre de l'òpera, a més a més també d'aquesta d'aquesta organització de l'àrea de cultura, la Biblioteca i el Cineclub Club Garbi, doncs hi ha la col·laboració dels amics de l'òpera, atès que és una activitat eh, doncs, gratuïta l'aforament i que l'aforament és limitat, doncs, eh, quan abans hi arribeu millor i podeu reservar la vostra cadira, no es poden fer reserves prèvies, per tant, doncs, a les 10 hi ha aquesta projecció, comença aquesta projecció, però si voleu anticipar-vos i anar-hi una miqueta abans per agafar lloc i assegurar-vos que no eh, us quedeu sense lloc, doncs, eh, aneu una miqueta abans al pati de la biblioteca per veure aquest liceu a la fresca, amb aquest audiovisual de l'òpera Tosca, que que s'està doncs, duent a terme actualment al Liceu i que s'oferirà en fals directe gràcies en aquest cas, a Televisió de Catalunya. Us recordem eh, que aquesta és una iniciativa doncs, aquí a Palafrugell de l'àrea de cultura, de la Biblioteca de Palafrugell i el Cine Club Garbí, i a més a més hi col·laboren joventuts musicals i amics de l'òpera. Seguim repassant activitats, en aquest cas doncs, emmarcades en el Dia Internacional per l'Alliberament LGTBI i és que ja des d'ahir es van començar a commemorar aquests actes a casa nostra el 28 de juny, és el Dia Internacional de l'Alliberament LGTBI. LGTBI, però ahir ja van començar els actes a Palafrugell a dos quarts de set es va tornar a pintar el pas de vianants que hi ha davant de la biblioteca i que aquest pas doncs, recordem es va pintar per primer cop l'any passat, com recorda la Sònia Vivoles, directora de l'espai LGTBI Palà-Frugell i de l'espai dona en aquesta sintonia. Sí, l'any passat vam, vam pintar un pas de vianants davant de la biblioteca un pas de vianants amb, amb, amb cada franja, era pintada d'un color, de la bandera LGTBI. Uh -huh. I llavors, en aquest any veiem que s'ha anat com despintant i, i vam creure convenient doncs, de tornar a repintar. Vindran un, un, un grup de joves a, a repintar el Paso de Vianants i, i llavors van decidir també fer-lo a la biblioteca perquè és un espai on, bueno, a nivell cultural es fan... bueno, és un espai on... on Ah es fan moltes activitats a nivell cultural no? I, uh -huh. i també donc el, el fet que hi hagi molts llibres sobreta la temàtica no? I, i és un espai d'obertura, no i el que pretenem també amb amb la pintada és d'obrir no? de, de de que se'n parli. Hem de dir que l'any passat aquesta pintada del pas de vianants de davant la biblioteca doncs va comportar diverses reaccions no totes positives, com remarcava la Sònia Vivoles. De fet l'any passat ens va passat que genera... Uh, d'uns comentaris, no? la gent pregunta en parlem, i ha gent que s'atreveix a donar la seva opinió no? en, en positiu i també en negatiu eh? i també permet doncs, entrar, entrar en debat i, i parlar-ho no? Am, amb la gent del carrer però bueno, és, és el símptoma de la so o sigui, és el reflecte de la societat no tothom pensa que que pots estimar com vulguis i pots ser no? a nivell de gènere o a nivell d'expressió de gènere o a nivell mm d'orientació sexual o d'identitat de gènere pugui ser com vulgui, sinó que hi ha com uns cànons establerts i has de seguir aquests cànons. No? I d'altra banda, doncs, a les 10 del matí hi ha hagut l'acte central de la jornada que ha servit per pintar un banc de l'espai LGTBI de Palafrugell, al carrer Pals número 77. Us deixem amb la segona part de la conversa que no vam oferir ahir, on la Sònia ens doncs, explicava aquest acte de les 10 del matí i també un acte que tindrà lloc la setmana que ve. Molt bé, i després doncs, tenim una cosa similar l'endemà, no? Demà, divendres, sí. a les 10 del matí. Es va fer una proposta banda de, de l'espai d'Ona i de l'espai LGTBI, que està ens en el mateix espai, tenim dos bancs i llavors un, un el pintarem també amb el, amb el color de la, de la bandera LGTBI. Mm -hmm i també serà un tret identificatiu no de l'espai, eh, mm. i creiem que, que durant tot l'any hi haurà la bandera, no només penjada, només els dies comunitius, sinó durant tot l'any estarà pintada. I la gent s'hi podrà asseure, qui vulgui mm. a seure i també, bueno, creiem que, que era una bona manera mm -hmm. de donar visibilitat. Sí. Això, com, com tu deies, al final, i com quan hi ha aquest tipus de dies internacionals, doncs, com quan passa el dia de la dona no? que ha de ser cada dia i no només el, el 8 de març Exacte. en concret o, o el 28 de, de juny sinó que aquests dies s'han doncs, de reivindicar les, el, doncs, els drets i el, de, de, de tots aquests col·lectius doncs, cada dia per tal doncs, que aquesta feina doncs, sigui més constant i doncs, avancem una miqueta més ràpid tot i que els, les passes doncs, són lentes però al final es van mm. aconseguint els seus fruits no? vosaltres també amb aquests tallers que aneu fent amb joves i infants doncs, ho, ho, ho percebeu, no?, després, quan s'acaben? Hi ha molt d'interès per saber, hi ha molts dubtes, mm -hmm. els, mm, i, i surt, surt molt en els tallers, sobretot amb els joves, estan molt oberts i obertes a, a, a conèixer, i i sí, sí, sí. Doncs eh, nosaltres que sempre que puguem doncs, intentarem també difondre i intentar doncs, cuidar aquests aspectes, com hem anat fent doncs, al llarg d'aquesta temporada de l'hora del peix fregit, que recordem, doncs, hem anat tinguent diverses càpsules eh, amb, amb tu, Sonia, també amb l'Ester, eh, sí. també la psicòloga de, de l'Espai Dona, al voltant doncs, de, de les reivindicacions eh, o de intentar, doncs, eh, igualit, la d'intentar que la igualitat doncs, aquesta que, que tant reivindicam entre homes i dones doncs, sigui, eh, sigui real i que també doncs, el, aquests col·lectius doncs, eh, que han estat eh, fortament reprimits doncs, tinguin els seus drets com, com qualsevol persona. Eh, seguim amb activitats, i ara ja marxem cap a la setmana que ve, no? Sí, eh, doncs el divendres a la biblioteca vindrà una conta-contes a fer l'hora del conte a les 5 i mitja a la biblioteca eh, de l'associació d'una cançó que té per nom eh, Amors que no tenen res d'estrany. Uh -huh. Bé, bueno, anirà entorn a això, no? Amors eh, diversos eh, que, que ens podem trobar i que no només ha de ser l'heteronormatiu que mm. coneixem. Des de la biblioteca doncs, tenen moltes publicacions, també contes per infants, que també és interessant doncs, sí. intentar doncs, que ja canviar la, la mentalitat des de ben petits tot i que la feina doncs, també s'ha de fer amb la població adulta que al final doncs, és qui ara actualment doncs, prenen les decisions i tenen doncs, eh, més, un paper més, més eh, presencial o més important en la societat eh, actualment i per tant doncs, ja s'ha de també de canviar eh, en els adults. Doncs eh, hem fet aquest repàs d'aquestes tres activitats eh, avui mateix a la tarda dijous eh, dos quarts de sis, aquesta pintada de rapintada, pod dir del pas de zebre de pas de vianants de la biblioteca de Palafrugell demà 28 de juny a les 10 es pintarà un banc de l'espai LGTBI de Palafrugell i el dia 5 de juliol doncs, amb aquesta hora del compte enfocada doncs, amb aquests amors que no tenen res d'estrany a càrrec de Laura Rodríguez a la sala de polivalent de la biblioteca. Sonia, moltes gràcies per atendre la nostra trucada i, com sempre, doncs, avui... reivindiquem que aquests, sí. aquest dia doncs, no sigui només el 28 de juny en aquest cas, sinó que sigui cada dia aquestes reivindicacions. Gràcies a vosaltres per donar-nos l'oportunitat de poder-nos explicar els actes. Molt bé, gràcies. Gràcies. I a més a més, doncs, avui, divendres 28 de juny, precisint la façana de l'Ajuntament, també s'ha col·locat la bandera LGTBI en commemoració d'aquest dia la regidora de polítiques d'igualtat en funcions, la Mònica Tauste, ens ha passat el manifest que s'ha lliurat a totes les entitats i a tots els municipis. Escutem a la regidora Mònica Tauste. Bon dia. Tots els éssers humans neixen lliures, iguals, en dignitat i drets. Aquestes paraules corresponen a la redacció de l'article 1 de la Declaració de Drets Humans. Avui, dia 28 de juny, comemorem els 50 anys dels altarulls de Stonewall, que són els que van marcar l'inici de l'alliberament homosexual. A Espanya no va ser fins al 6 de desembre de 1978 que el poble rectificava el referèndum de la Constitució que marcava l'inici d'una nova etapa per tothom, on els poders públics havien de promoure les condicions per per la llibertat i la igualtat siguis real i, i efectiva. El 26 de desembre, 20 dies més tard, s'eliminava el delicte d'homosexualitat a Espanya i no va entrar en vigor fins l'11 de gener del 79, amb la publicació del BOE. Estem parlant de que ser si homosexual era un delicte que establia fins i tot penes de fins a 5 anys de presó o d'internament en centres psiquiàtics. Per tant, aquest any volem commemorar també que fa 40 anys que cessava la il·legalitat de l'homosexualitat a Espanya. En tots aquests anys de lluita i d'orgull, ningú els ha regalat res. Els drets humans a les persones LGTBI, per desgràcia, a nivell global, continua sent terrible i encara no hi ha cap país en què la societat sigui plenament igualitària on no hi hagi discriminació ni violència, perquè fins i tot en els estats on existeixen lleis protectores pateixen violència a diari. Un fet que ens demostra que encara ens queda molt camí per fer. Manifestacions com avui continuen sent necessàries i imprescindibles per apoderar-los, per avançar, per fer d'aquest món un lloc on s'acabi la violència i la discriminació legal i social contra qualsevol ésser humà i on tothom es pugui desenvolupar plenament com a persona. Ens volem lliures i iguals en totes les nostres diferències. Els drets de LGTBI són drets humans i fins que el dia que tots i cadascú no siguin respectats, no desistirem en aquesta lluita. Per tot això, l'Ajuntament de Palafrugell, amb l'espai LGTBI, donem la mà a la ciutadania i facilitem eines de sensibilització i educació amb la finalitat d'erradicar de la nostra societat qualsevol tipus de manifestació contra les persones LGTBI, tant en l'àmbit familiar com en l'escolar, laboral, social, cultural, econòmic i polític. Estima i sigues com vulguis. Aquest dia es celebra el 28 de juny perquè avui fa 50 anys, el 1969, a Nova York, la població LGTBI va sortir al carrer arran d'una batuda policial, al bar Gai de Stonewall Inn, unes batudes que es feien de forma recurrent, i el 28 de juny doncs, aquest col·lectiu va dir prou i va sortir al carrer arran d'aquesta batuda policial i de les hores ensa doncs, se celebra aquest Dia Internacional per l'Alliberament LGTBI. I arribem al final d'aquest informatiu d'avui divendres 28 de juny, el darrer de la setmana. I abans de passar a la previsió meteorològica, doncs, com bé sabeu, estem en plena onada de calor i des de la Generalitat d'ons ens han fet arribar a tots els mitjans de comunicació, doncs unes diverses falques eh, doncs, per anunciar eh, quines mesures s'han de prendre per tal de no patir un cop de calor. Per exemple, us deixem amb unes quantes falques abans de la previsió meteorològica que ens portarà, com sempre, l'Enrique Molto, el geògraf i professor de la Universitat d'Alacant. Juliol. Uf. Treballant. Uf. Fora de l'oficina. Ah. Sota el sol. Uf. Per evitar un cop de calor, protegeix-te del sol. Hidrata't i evita els esforços en espais oberts sense sombra. Un estiu sense... Uf. En cas de cop de calor, truca al 061 CatSalut Respon. CanalSalut.gencat.cat Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs. Estiu. Ah? A casa de l'àvia. Ah? Amb les finestres tancades. Uf. I la manta a sobre. Uf. Fem companyia a la gent gran. Protegim-los de la calor. Hidratem-los. Un estiu sense... Uf. En cas de cop de calor, truca al 061, Cat Salut respon. CanalSalut.gencat.cat Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs. Bon dia. La situació de calor màxim segurament el dia d'avui, en són els pròxims de les 40 graus, us arribarà a aquest valor. En el propi Palafrutgeix segurament estarem per damunt de 35 graus, inclús 36-37 es poden arribar a l'assolir, per tant, atenció a aquesta situació, especialment, com dic, per al dia d'avui, els mínims ja han estat per damunt de 20 graus, clarament, i per als pròxims dies la bona notícia és que les temperatures ja es quedaran per damunt de 30, però clarament per davall de 35, 30-31, segurament a partir ja de de demà i del, del diumenge. Per tant, la cosa clarament millora en aquest sentit, no es farà tant calor i les milions de xocilles quedaran per damunt dels 20 graus. Doncs com heu pogut comprovar avui molta calor, termòmetres fregant els 40 graus aquí a Palafrugell i amb molts indrets de la comarca i del país, doncs superant-los en es creix i d'altra banda s'espera que a partir de demà dissabte, diumenge i a partir sobretot de la setmana que ve doncs aquesta temperatura es normalitzi i siguin temperatures clarament d'estiu. D'altra banda, però, recordeu de seguir aquests consells que us hem eh, ofert ara en aquest informatiu i que també doncs, us anirem oferint al llarg del de, dia d'avui i també del cap de setmana per tal doncs, de no patir les conseqüències d'aquesta forta onada de calor. I amb aquests consells per eh, patir de forma menys severa aquesta onada de calor que ens està sobrepassant des de fa uns quants dies aquesta setmana i amb la previsió meteorològica, arribem al final d'aquest informatiu d'avui divendres 28 de juny. Nosaltres ens acomidem, us emplacem a eh, que doncs, seguiu connectats a Ràdio Palafrugell a través de la nostra pàgina web per seguir informats de tot el que passa al nostre municipi